بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Ma'ashir al-Ikhwa wal-Akhwati rahimani wa rahimakumullah Kita masih bersama Al-Imam Ibnul al Qayyim rahimahullah Di dalam menjelaskan tentang keadaan dan sifat Segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sebagai muara kebaikan dan muara kejelekan Alimmah Ibnu Al-Qazi rahimahullah mengajak kita untuk mengetahui jati diri kita pada segumpal daging yang disebutkan Setelah lewat pembahasan Bagaimana kekalah hati itu menjadi hati yang salim Yang selamat Was-sahih Dan hati yang sehat Dengan bahasa Al-Quran Hati yang hidup Yang kedua Al-Qulbul Majjitu Hati yang disifati dengan kematian bagaimana dia ciri-ciri dan sifat yang terdapat padanya huwa allazi la hayata lah, la hayata bihi yaitu hati yang tidak ada sedikitpun pun kehidupan padanya la ya'rifu rabbahu وَلَا يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ وَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَقُ Hati yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Hati yang tidak mau patuh dan tunduk beribadah kepada Allah Dengan perintah dari Allah subhanahu wa dan dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allahu jalla subhanahu kondisi orang yang memiliki hati yang mati ini waqifun bain ma'ashahawatihi walida zatihi yaitu hati yang selalu hidup tegak di atas pelampiasan hawa nafsunya dan mengejar kelezatan-kelezatan hidup di dunia. Itu saja. Walaupun kata beliau. Apa yang dikejarnya. Apa yang dilakukannya. Dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT. Tidak mempedulikan. Yang jelas syahwatnya tertunaikan. Yang jelas keledakan yang akan diharapkan terperoleh tidak mempedulikan apakah perkara ini dibenci oleh Allah jalla subhan atau dimurkai oleh Allah jalla jalla. Fahu la yubali ida faza bi shahuati wa hubtih raziya rubhu am safi Kata beliau, orang yang memiliki hati yang berpenyakit, yang hati yang mati ini, dia tidak mempedulikan, tidak peduli, apabila dia telah bisa meraih, apabila dia telah sampai kepada syahwatnya, tidak mempedulikan. Apakah ini direzai oleh Allah Jalla Subhanah Atau dimurkai oleh Allah Yang jelas Tertunaikan Dan terlampiaskan Hawa nafsunya Inilah keberuntungan Dalam hidupnya rahimah, rahimah. Dengan menutup mata Apakah perbuatan ini Dicintai direzai Oleh Allah Jalla wa'ala دمركي أولئ الله أكتجاه فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا إن أحب أحب لهواه وإن أبغض أبغض لهواه وإن أعط أعط لهواه Wa in mana'a mana'a lihawah Kata lima' ibnul Qayyim Orang yang memiliki hati yang mati ini Dia akan patuh tunduk kepada selain Allahu Jalla Subhanah Sehingga Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Ta'isa abdu dina'a Wataisa abdu dirham wataisa abdul khamis wal khamilah celaka orang yang dikatakan budaknya dinar celaka seseorang yang menjadi budaknya dirham celaka seseorang yang menjadi budaknya khamis wal khamilah khamilah Jenis pakaian yang berwarna-warni. Dikumpulkan. Pokoknya seindah-indah mungkin. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menyebutkan. Akan kecelakaan bagi orang yang telah diperbudak. Oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fama balukum. Bagaimana pendapat kita. Jikalau seseorang telah diperbudak oleh awal nafsunya. Kita dengarkan. Kata beliau, kalau dia mencintai seseorang, mencintainya kerana nafsunya. Membenci, membencinya kerana hawa nafsunya. Memberi, memberi kerana hawa nafsunya. Tidak memberi, tidak memberinya juga kerana hawa nafsunya. Semuanya lari ke persoalan hawa nafsu rahimani wa rahimahkumullah. Fahawab, asir angdah, wa habu ilaihi min ridha maulahu. Orang yang sudah mati hatinya adalah hawa nafsu lebih dia kedepankan, lebih ia cintai, lebih ia sukai dari kridaan Allah Subhanahu Wa Taala. فالهوى هما موه والشهوة قايده والجهل سائقه والغفله مرقده ك탈 امام ابن القيم رحمه orang yang sudah mati hatinya ini hawa nafsunyalah menjadi imam al imam ibn al qayyim rahimahullah menggambarkan dengan gambaran yang sangat indah orang yang telah dijadikan budak oleh hawa nafsunya atau hawa nafsunya itu tidak dikengang, dikawal, diikat bagikan dia menunggang kuda yang tidak berpelana yang tidak punya kendali. Kuda apabila ditunggang dan tidak ada pengendalinya yang mengarahkan ke kanan, ke kiri, loncat dan seterusnya, dia akan membawa penunggangnya ke mana saja yang diinginkan oleh kudanya, bukan yang diinginkan oleh penunggangnya. Tentu ini adalah malapetaka dan bahaya. Syahwat sebagai qaiduhu kaitnya, pemandunya syahwatnya barakallakikum kejahilan sebagai sa'ikuhu sa'ik Azli tahu arti sa'ik ha? sopir apa? sopir, tahu sopir kan? tidak pemandu kalau sopir mobil, pemandu Ya, pemandunya. Apa pemandunya? Al-Jahlu kejahilan. Dialah yang akan menjadi pemandunya. Wal-Waflatu mar-kabuhu. Kendaraannya itu, itulah kelalaian. Coba orang periksa dan lihat. Orang yang sudah tidak berguna lagi di dalam hidup. Kalau dia menikmati makan nikmat dari Allahu Jalla wa Ala yatamatta'u huwa ya'kulun kama takulul anamu wan ya'kulun mereka makan ya yatamatta'un mereka bernikmat nikmat sebagaimana binatang ternak kata Allahu Jalla Subhanahu yatamatta'un Waya'kulun kama ya'kulul an'am kama ta'kulul an'amu pada akhirnya nerahkalah tempat kembalinya kata Allah jalla subhanahu yatamatta'un wa kama ta'kulul an'amu wan naru maswallahum kata Allah jalla subhanahu innahum Illa kal'an'ami Balhum awallu sabila Ia adalah mereka itu Bagikan binatang ternak Bahkan lebih jelek dari binatang ternak Manusia berakal Ada kemungkinan untuk dicap oleh Allah Ucap, paham ya? Dicap pahamnya Dicap eh Difonis oleh Allah Dibangsakan oleh Allah Seperti binatang ternak. Tapi tidak ada ayat yang bercerita Ada binatang sama dengan manusia Tidak ada Yang ada itu adalah Manusia bisa jadi binatang Yang ada Barakullah fika Allah Jalla wa'ala yakul Tadi kita sebutkan Yakulun wa yatamatta wa yatamattauna wa ya'kulun kama taqulul an'am mereka manusia-manusia yang sudah mati hatinya itu makan bernikmat-nikmat badan makan bagikan sebagaimana makannya binatang tiada mereka itu melainkan bagikan binatang ternak دَلَّ بِي جَلَّ دَرِئِتُ الله جَلَّ وَعَلَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا Walauhum azanun, la yasmagun bia. Ulaiikakal an gami, balhum awalu. Ulaiikahumul kasyir. Telah kami masukkan ke neraka jahanam kebanyakan dari bangsa manusia dan jad. kenapa? Lahum kulubun la yafqahu nabiha Mereka punya akal, punya hati Tapi tidak dipergunakan dan dimanfaatkan Untuk mendalami dan mengkaji Yang kedua Dia memiliki penglihatan Tetapi penglihatannya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Baik yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Atau kebesaran yang terdapat di alam ini. Yang ketiga. Punya pendengaran. Tapi tidak dipakai untuk mendengar. Mereka itu kata Allah Jalla Subhanah. Dari kalangan jin dan kalangan manusia. Bagikan binatang ternak Dan lebih jelek dari binatang ternak Tidak ada dalil Kalau Barakallahu Sikom Ada binatang Dibangsakan oleh Allah kepada manusia Tidak ada Yang ada sebaliknya Maka oleh karena itu Ini sifat terkait dengan persoalan Hati yang mati Mari kita mendengarkan penjelasan Imam Ibn Al-Qayyimi rahimahullah Terkait dengan hati yang berpenyakit Supaya kita mengetahui saya Segenap ikhwani dan akhwati Saudaraku -saudara muslimin dan muslimat Kita mengerti Kalau kita ini sedang berpenyakit Kalau kita menemukan Tentunya segera untuk mencari dokter yang akan melakukan pengobatan pada diri kita Karena penyakit yang menimpa hati ini Lebih berbahaya Dibanding dengan penyakit yang menimpa organ tubuh kita al qalbul Maridu Kata Imam Ibn Al-Qayyimi Rahimahullah Hati yang berpenyakit Qalb lahu hayatun wa bihi illatun Fala Hati yang berpenyakit itu adalah sifatnya hati hidup tapi ada penyakit padanya Tadi di depan kita berbicara tentang hati yang hidup Bagaimana Al Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullah memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat hati yang hidup sekarang hati yang berpenyakit ini sesungguhnya hati yang hidup tetapi ada penyakitnya falahuma jatan tamudu hadza hadhi marratan wa hadhi ukhra Wahuwa lima ghalaba alaihi minhuma Penyakit atau hati yang sakit ini Ada dua unsur padanya Yaitu unsur kebaikan dan unsur kejelekan Kata Imam Ibn Al-Qayyimi rahimahullah Dia akan suatu saat Ditarik oleh yang jelek ini Atau Ditarik oleh yang baik Pada suatu ketika Tetapi Dia akan Berposisi Pada posisi yang menang Mana yang menariknya Kalau penyakitnya yang menariknya Dia akan sakit kit Sakit benar ya? Kalau yang menariknya itu Sifat sehat Seger bugar dia akan sehat Masya Allah Apapun celaan datang pada dirinya Asbir Saya syafat Tapi suatu ketika Datang celaan kecil saja Ngamuk Bagikan orang kesurupan Berartikan ada tadi penariknya Mana yang kuat Barakallahu kikum Mana yang lemah Kata beliau Fatihi min mahabbatillah Taala, wal iman bhihi, wal ikhlas lahuh, wa taqoli alahi mahu majtu hayati. Di dalam hati yang berpenyakit ini ada sifat cintanya kepada Allah, ada iman kepada Allah. Ada keikhlasan untuk Allah. Ada tawakalnya. Nah ini unsur-unsur kehidupan di dalam hati. Tapi. Wazihi. Di dalamnya kata beliau. Min mahabbati syahawat. Ada di dalamnya itu. Penyakit cinta terhadap syahawat. Sebelum kita langsungkan baru teringat dari tiga unsur tawakal yang kita sebutkan di atas. Tadi barakallahu fikum sidukul i'timad 'ala Allah. Kejujuran diri dalam mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melaksanakan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah kalau ada orang yang aksi ana mau tawakal tapi dia tempuh jalan yang tidak syar'i ini bukan wakal tawakal itu adalah dia menjalankan sebab-sebab langkah-langkah usaha-usaha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga teringat ba'da salat tadibbar lafikum keyakinan yang dalam akan pertolongan Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala padanya. Yakin. Sekarang apa yang anda tidak bisa lakukan, Allah akan sanggup mewujudkannya, tumbuhkan keyakinan padahal itu barakah lakukan. Anak mau haji, tapi kok, Kayaknya enggak mungkin ya. Miskin. Ya. Tapi sekarang. Berdapat orang yang miskin. Lebih dahulu naik haji dari orang yang. kaya? Itu banyak. Karena benar tawakalnya kepada Allah Jalla subhanahu. Dari kedai warung nasi. Masya Allah dia bersabar. Dari awalnya keliling ke sana kemari. Ya, digendong dulu. Setelah itu berubah gendongannya menjadi dorongan, dorong keliling. Setelah itu menetap di sebuah tempat berkembang. Awalnya baru kelakif. Modal tawakal dia kepada Allah. Dia menjalankan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan syariat. Yakin Allah akan bisa membalik kenyataan. Yang kaya bisa dibalik jadi miskin, yang miskin bisa dibalik menjadi kaya. Allah sanggup untuk melakukan demikian. Apabila ketiga unsur ini ada dalam tawakal, itulah tawakal yang benar kepada Allah. Diulangi. Pertama. Ya. Eh unsur tawakal yang benar kepada Allah jelas subhanahu satu jujur dalam menyandarkan dan menyerahkan diri kepada Allah dua amal usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Allah ketiga yakin akan adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala padanya sekarang Barak Allah Mari kita melihat Penyakit-penyakit yang akan menjangkiti hati tadi Hati yang hidup Dia punya unsur cinta kepada Allah Beriman kepada Allah Ikhlas kepada Allah tawakal kepada Allah Ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam hati Yang menjadikan hati kita hidup Sekarang Tadi sudah disebutkan di atas Hati yang berpenyakit itu adalah Hati yang punya Hati yang punya Bekal dan sifat kehidupan Wabihi illa dun Illa itu apa tadi artinya? Ada penyakitnya Sekarang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyimir Rahimahullahu Ta'ala terkait dengan penyakit-penyakit hati yaitu mahabbatu syahawati wa ifarha wal ala tahsiliha cinta terhadap syahwat mengutamakan kepentingan syahwatnya dan bersemangat untuk mewujudkannya kalau dia punya keinginan walaupun keinginan itu akan menjebak dia kepada yang haram atau menjatuhkan dia kepada malapetaka besar dia akan masuk berusaha untuk mewujudkannya berarti ada penyakit kita tahu Dunia ini adalah Satu bagian dari dunia bahaya Kalau masuk di dalamnya Akan membahayakan diri kita, agama kita Membahayakan orang lain Masuk Kita wujudkan keinginan-keinginan kita Dengan satu bagian dunia ini Maka Barakallahu Fikon Itu Itu ada penyakit pada hatinya Rahimani wa rahimakumullah Kedua Termasuk dari penyakit hati itu Adalah Al-Hasad al Al-Hasad rahimani wa rahimakumullah Irya Irya Neritii apa itu hasad, cemburu. Kalau cemburu itu, masya Allah ada kalang kalanya terpuji, ada kalanya tidak terpuji. Cemburu lah ya. Apalagi kalau seorang suami cemburu sama istrinya, itu apa? Terpuji apa tercela? Ah, terpuji. Kalau sebaliknya. Ha? Ha? Istri cemburu sama suaminya, terpuji atau tercela? Ha? Ayo, kerian ha? ini. Kalau okay. sang istri cemburu sama suaminya, terpuji atau tercela? Ayo, ah, ke, gimana? Eh? Ha? Barakallahu fikum fihi tafsil adarinciannya. Di perinciannya, kalau cemburunya itu adalah cemburu sampai menjatuhkan kepada su'uzan sama suaminya. Maka disebut dengan birah madzmuma, kecemburuan yang tercela tapi kalau sifat cemburu itu sendiri adalah sifat yang menunjukkan keutamaan bagi wanita ya. kalau wanita enggak cemburu itu perlu dibawa ke RSJ rumah sakit jiwa kalau enggak cemburu begitu juga sang suami kalau enggak punya cemburu sama istrinya kata Nabi Yunus Alaihi salatu Wasalam layadul jannah tadayus tidak akan masuk ke dalam surga seorang suami yang tidak punya cemburu. Rahimani wa rahimakumullah alhasadu Yaitu hasad iri hati dengki Kalau mendengar pembahasan Syekhul Islam ibn Taimiyah pada bab hasad, kita malu pada diri kita ini. Malunya kenapa? Syekhul Islam ibn Taimiyah memberitahukan bahawa setiap yang namanya orang mukmin itu ada penyakit ini. Dijangkiti oleh penyakit ini baratullahi wabarakatuh. Ya. Lihat temannya. Punya sesuatu. Saya ingin. Punya. Nyaingi temannya. Ya. Lebih lagi. Biar temannya ini hilang miliknya. Saya sendiri yang punya. Jadi baratullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan hasrat rahimahnya warahmatullahi wabarakatuh oleh karena itu yang dibimbingkan oleh agama jangan ditumbuk suburkan jangan dibelikan pupuk di pasar lalu dipupuk sifat hasapnya jangan atau sudah ada bibit-bibit api ambil korek set Hah. jangan jangan tapi kita harus benar-benar memadamkannya sifat hasad ini barqallahu fikum. Kalau seseorang hasad kepada orang lain, dia akan berusaha mencari barqallahu fikum bahan untuk menjatuhkannya. Cari sudah. Walaupun dia berani berdusta. Berani berbohong untuk kemudian terwujudkan sifat hasadnya menjatuhkan saudaranya menjatuhkan temannya ini bahayanya rahimani warhimakumullah tidak lupa sudah disebutkan bagaimana ada riwayat alim fulan kemudian punya penyakit ini kepada alim fulan bagaimana kalau kita sekarang ini barallah pikir saya ikhwani wa akhwati Yang lemah iman Yang lemah segala-galanya Makanya oleh karena itu Kita harus benar-benar Untuk berusaha memadamkannya Hadith dhaif Yang diriwayatkan dari Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Iyakum Walhasada Fa innal hasada Takkulul hasanatik, kama takkulun narul khatabat. Hadis zaib ya akhwan. Riwayat dari Imam Abu Dawud. Hati-hati kalian dari sifat hasad. Karena hasad itu akan bisa mengikis kebaikan. Hati-hati. Hasad itu akan bisa mengikis kebaikan. Bagaimana tidak... Kalau seseorang A hasap kepada B. Si A ini akan berusaha mencari. Terus. Ya. Mencari Barakallahu Fikum. Setelah itu. Dia akan berani berdusta. Yang penting. Dia naik pamor. Temannya itu diinjak-injak. Temannya Barakallahu Fikum direndahkan. Dia yang menginginkan. Padahal. Temannya itu Masya Allah Dia tidak pernah Dalam sejarahnya Untuk kemudian menampilkan diri Ingin tampil Allah yang mengangkat dia Lep lah, orang yang khasat ini Berusaha Ya Untuk kemudian Baratullah Fikum Menghilangkan Nikmat yang diberikan kepada Oleh Allah kepada orang itu Tidak akan sanggup loh Tidak akan Mampu dia untuk mencabut nikmat yang Allah telah berikan kepada seseorang. Maka mungkin dia bisa akan mencabutnya rahimani warahimakumullah jami'an. Oleh karena itu kita harus benar-benar melakukan pengobatan terhadap penyakit ini barakallahu fikum. Rahimani warahimakumullah Kata Nabi, eh, diriwayatkan dari beliau alaih salatu wassalam wal hadithu da'i. Sebelum kita jelaskan. Bahawa, hasad itu akan mengikis kebaikan. Sebagaimana api akan, akan apa? Hah? Membakar kayu pelan-pelan habis. Dia tinggal aram ta' Tinggal arangnya rahimani wa rahimahkumullah Hadith secara riwayat itu da'if Tetapi maknanya sahih Maknanya barakallahu fikum sahih Bahawa hasrat itu akan bisa mengikis kebaikan seseorang Nas yang jelas rahimani wa rahimahkumullah La Jangan kalian saling hasad menghasadi Perintah Rasulullah SAW berucap hal ini Di hadapan para sahabatnya Tentunya Untuk umatnya di masa yang akan datang Untuk tidak saling hasad menghasadi Hafidhani wa hafidhakumullahu jangka. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah. Benar-benar bahaya sifat ini. Bahaya. Orang. Yang benar-benar. Masya Allah. Berjalan-berjalan di atas. Ya. Tuntunan agama. Itu akan bisa. Dia coreng. Dia jatuhkan Dia jelekkan Karena sifat hasad ini Lain halnya Kalau barukallahu fikum Ingin Menasehatkan dan mengingatkan Orang tersebut, ini bab yang lain Tetapi sekarang Kita berbicara tentang Persoalan penyakit yang berbahaya Jangan sampai Menjangkiti kita rahimani Warahimakumullahu jamuk Sifat hasad ini Sungguh amat-sangat berbahaya Nanti akan mengikis amal pelan-pelan. Pelan-pelan tidak terasa. Terkikis, terkikis, terkikis. Barakallahu kita. Kedua. Termasuk di dalamnya penyakit hati itu. Al-Kibru. Muhammad. Muhammad ah yakallakib halah apa arti al kibru eh ha? kib okay. coba tanya sama abinya tidak ada yang akan membantu lebih dekat kecuali bapa atau anak yang paling dekat eh ahsanta al kibru sifat sombong pada masing-masing kita ini ada sesungguhnya tapi tidak boleh disulut jangan dipupuk tapi harus berusaha untuk mengeremnya. sekarang apa mungkin seorang yang Masya Allah pernah bermajlis di kalangan ulama oh Masya Allah apa mungkin dia sombong mari kita mendengarkan Definisi yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tentang sombong itu. Al-Qibru. Apa? Batarul haqqi. Wa gomtun nasih. Yang namanya sombong. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Batarul haqqi. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Wa gom tunnas. Gom tunnas artinya meremehkan. Orang lain. Inilah yang disebut dengan sifat Al-Qibir. Sifat kesombongan Barakallahu. Mungkin. Seseorang yang berjalan di atas manhak yang hak. Berakidah-akidah yang selamat. Untuk kemudian memiliki sifat ini. Diberitahu ya akhi. Uhibbuka fillah. Anda ini salah. Ini dalilnya loh. Dari Al-Quran. Dari hadith Nabi alaihi wasallam. Gak mau menerimanya. Dalam. Bahasa agama orang ini disebut dengan apa? Sombong. Lihatlah ya, Ki anak Tawaduk loh, saya enggak sombong. Hatta walaupun sekarang sikap menolak kebenaran itu sendiri adalah sebuah kesombongan, kok malah mensucikan diri enggak sombong itu bahasa Jawanya pie. Bagaimana Barokah Allah Fikir? Dia ingin mensucikan diri sementara rasul menempelkan padanya ini lo stempelnya sompol menolak kebenaran. Kedua, wa dhamtun nas meremehkan dan mengentengkan orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Meremehkan dan mengentengkan orang lain barakallahu fikir. Tidak mempedulikan. Ini kan tidak benar. Siapapun yang berucap hak. Lalu datang menegur kita, mengingatkan kita. Kewajiban kita bagaimana. Apa kewajiban ahli sunnati wal jamaah. Menerimakan. Itulah tawaruh. Tidak menghitung. Engkau ini muridnya siapa sih? Ia ya, mau nasihiti saya yang sudah duduk di sisi ulama-ulama kibar misalkan. Pengentengan dan peremehan seperti ini disebut dengan apa? Kesombongan. Makanya coba dengarkan apa? Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Man tawadu'ah lillahi rafa'ahullah Barang siapa yang tawadu'ah Karena Allahu Jalla Subhanah Kebenduk tawaduknya Dia akan menerima nasihat teguran kritikan Dari siapapun Selama teguran kritikan itu Benar Itu namanya tawaduk. Allah tidak akan merendahkan anda. Allah tidak akan menghinakan engkau. Allah tidak akan kemudian menyebarkan. Wah ini bodoh ini. Sudah duduk di sisinya para ulama banyak. Kok malang tidak tahu pertanyaan kecil misalkan. Takut dikatakan bodoh. Takut dikatakan jahil. Wah memaksakan diri. Salah. Ada yang mengingatkannya. Tidak mau rujuk kepada kebenaran. Ini namanya sombong Barakallahu Fituh. Ya, makanya kalau ada orang yang mungkin imamahnya berlilip-lilip. Jidatnya hitam karena terlalu banyak sujud dan beribadah kepada Allah. Jubahnya Masya Allah. Tapi kalau dia tidak menerima kebenaran tetap dikatakan apa? Sombong. Kalau berperangai, masya Allah, assalamualaikum. saya. Ia tawadunya, masya Allah. Sampai merunduk. Bisa dikatakan sombong dalam atas, dalam pandangan agama. Kalau dia tidak mau menerima apa kebenaran barokah Allah Berikut. Penyakit yang terdapat di dalam hati kita ini yang sangat berbahaya. Adalah Al-Ujub. Tahu Ujub? Tau <tuh> Terjemahkan ke bahasa Inggris. Hai. Oh, yeah. Errorum insyaallah. Apa itu ujub? tanya tanya beliau apa itu ujub? Ya, okay. boleh. Yeah. Okay. Jadi barakah Allah fito. Ujuk ini termasuk min amradil di lubu. Ujuk ingin pamer ingin menjadi yang paling dari teman-temannya. Ingin diangkat. Pokoknya bangga diri dengan amalnya, dengan ilmunya. Mungkin bangga diri karena banyak gurunya, bangga diri dari satu tempat ke tempat yang lain dia belajar, bangga diri karena sudah hafal Al-Qur'an bangga diri karena sudah solat tahajud bangga diri telah menghafal sahih Bukhari dan sahih Muslim wa oh, barakallahu fikum ini namanya wujud yang itu penyakit di dalam hati rahimani wa rahimakumullah bahaya karena ini adalah semuanya maksiat kepada Allah tentu akan berdampak Terhadap ilmu Terhadap amal Terhadap ketakwaan kita Terus akan tergelet Mari kita mendengarkan Apa keluhan al-imamu syafi'i rahimahullahu ta'ala Kepada imam waqi'i rahimahullahu Syakautu ila waqi'a su'ahibri Terus Fa'arshadani ila tarqil maasi. Iqlam Annal ilma nurun Wa nurullahi La yuqta'asin Kata Limah Musyafidi Rahimahullah Saya melapor Kepada Imam Wakil Tentang jeleknya hafalanku Ya Lalu Imam Wakil Membimbingkan saya untuk meninggalkan perbuatan dosa. Ilmu itu, ketahuilah ilmu itu adalah cahaya. Dan cahayanya Allah Jalla Subhanahu. Tidak akan diberikan atau mendatangi orang yang berbuat maksiat. Tidak akan. Lalu dengan alasan Apa? kita kemudian ucap barakallahu ke fika Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala di majlis masih terekam ucapan beliau Bi aji syaiin ketika takabbaru dengan apa anda pantas kalian pantas untuk menyombongkan diri dan ujub anda menyombongkan diri dengan ilmu wal ilmu minallah ilmu itu datangnya dari Allah menyombongkan dengan harta bin, menyombongkan diri dengan harta wal malu minallah menyombongkan diri dengan kegagahan kegantengan itu semuanya datangnya dari Allah lalu dengan apa kita akan menyombongkan diri rahimani warahimahkumullah jamiat. Ujub barallahu fikum termasuk langkah yang akan melahirkan sikap aba wastakbar. Sombong dan angkuh itu merupakan buah dari sikap ujub. Allah bertanya kepada iblis Mā mana'aka an tasjuda limā khalaqtu biyadī? Apa sih yang mencegah menghalangi engkau sebab sehingga engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dengarkan sifat ujubnya. Iblis la'natullah 'alaihi mengatakan ana khairun minhu. Kalak tani minarin, wah kalak tahu mintin. Saya lebih baik dari dia, dari siapa? Dari Adam. Saya lebih baik dari Adam. Aku engko ciptakan dari api, dan Adam engko ciptakan dari tanah. Allah Akbar. Ini adalah sifat ujub yang ada pada iblis padahal salah. Mana yang lebih baik, api atau tanah? Ayo. Mana yang lebih baik? Api atau tanah? Sudah salah iblis kalau ujub. Ya, mengkiaskan Asal penciptaan Saya akan lebih baik dari dia Adam Saya engkau ciptakan dari api Dan Adam engkau ciptakan dari tanah Ini disebut dengan kias batil Kalau ada orang yang senang melakukan kias batil Muridnya iblis Iblis punya murid karena dia yang pertama kali melakukan kias batin untuk menolak perintah Allahu jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah maka oleh karena itu barakallahu fiikum di saat muncul sifat ujub pada iblis Allah menutupnya aba wastakbar aba wastakbar angkuh dan sombong maka itu merupakan buah daripada sifat ujub rahimani wa rahimah ujub ini pula yang telah menggoyangkan perjuangan yang suci yang langsung dipimpin oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita masih mengingat pada perang hunain perang yang terjadi Setelah pembukaan kota Makkah Orang-orang pada sama berbondong-bondong masuk ke dalam Islam Sampai terjadi perang Hunain Perang pertama kali terjadi setelah pembukaan kota Mekah Dengan jumlah pasukan lebih besar dari musuh Lebih besar dari musuh Pada sebagian sahabat Nabi Ada perasaan ina jabatum katrotu. Di saat ada perasaan ujuk pada diri diri mereka, ingat pada sebagian sahabat Nabi, perjuangan suci yang dipimpin oleh Imamul Ambia dan Imam Rasuli Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam pasukannya, jangan ditanya kemuliaan mereka tetapi perjuangan ini digoncangkan dengan sebagian yang punya sifat tidak akan terkalahkan kalau saja pada bilangan sedikit selalu menang bagaimana kalau bilangannya, banyak ini anggapan ternyata kata Allah Jalla Subhanah Bilangan banyak itu Tidak memberikan guna dan manfaat sedikit pun Siapa yang memberikan guna dan manfaat? Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala Dalam perjuangan besar dan suci Dipengaruhi oleh satu kesalahan Bagaimana kalau mungkin kita Ada perasaan ujub bertolah usikam Ya, tentu akan mempengaruhi rahimani wa rahimakumullah. Perasaan anggapan paling pada diri. Kita langsungkan. Termasuk dari penyakit hati kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Hubbil uluhi Cinta ketinggian. Cinta untuk menjadi orang yang paling atas. Paling terdepan. Paling tinggi. Pokoknya sudah yang menunjuk ketinggian. Akan dikejar dan diraih. Ya. Sebagaimana. Kalau ada. Apa namanya. Eee. Uh, kalau seseorang ingin memamerkan produksinya. Apa namanya. Promosi. Tidak ada yang nomor dua. Belum pernah terdapat. Tidak tahu kalau di Malaysia ya. Mempromosikan hasil karyanya. Tapi ini nomor dua saya kira tidak ada ya. Pasti nomor satu terdepan. Pokoknya ter-ter-ter itu. Ada. Tidak mau kan. Jadi ini barakallahu fikum orang yang senang ulu ingin menjadi orang yang terdepan teratas dan seterusnya padahal ulama kita telah mengingatkan hubbu adz-zuhuri khosimatun liz-zuhur cinta untuk menjadi yang terdepan teratas tertinggi itu akan menjadi pemotong terhadap punggung kita ini. Anda tidak akan bisa berhasil. Ya. Hubbul ulu. Ya akhwan. Maka hafizan wa hafizha kumullahu jami'an. Takutnya kita. Kalau kita terjangkiti oleh penyakit ini. Semoga Allahu hujalla subhanahu melamat menyelamatkan saya dan segenap ikhwani dan akhwat fil azakumullah dari penyakit yang berbahaya ini rahimani warhuni wal fasaj bil ard biriyasati fahuwa maddatu halakihi wa melakukan pengerusakan di muka bumi ini dengan kedudukan yang dimiliki Dirusak Barakallahu Fikum Dengan kemampuan dan kedudukan Serta derajat yang dimiliki Dimanfaatkan Memfitnah ya. Barakallahu Fikum Orang Berdusta atas nama orang Menuduh orang Semuanya ini rahimani warahimahumullah merupakan penyakit yang berbahaya apabila melekat pada diri kita. Kita harus buangnya jauh-jauh. Kita harus menyingkirkan diri kita rahimani warahimahumullah. Jangan ada penyakit ini bila muncul. Ingat penduduk negeri itu lebih tahu akan negerinya. Katanya para ulama, artinya kita ini lebih tahu penyakit diri kita sendiri. Jadilah dokter yang terbaik buat diri kita. Bagaimana kita akan menjadi dokter buat orang lain sementara kita sendiri tidak bisa menjadi dokter terbaik buat diri kita. Berarti kita harus melakukan pemeriksaan ulang Kita harus koreksi kembali Sifat-sifat yang itu merupakan penyakit hati kita sendiri jamian Agar kita bisa mendatangkan obatnya Kalau kita tidak memilikinya Kita datang kepada ustaz kita Kepada guru kita Mencari obat yang akan bisa menghilangkan Penyakit-penyakit yang ada pada dirinya rahimani. Warahimakumullahu jamikan. Kata beliau menyebutkan. Wahuwa mumtahanun baina da'iyain. Orang yang punya penyakit hati ini. Diuji dengan dua panggilan. Selalu dipanggil da in yad'uhu ila Allahi wa rasulih wa daril akhirat wa da in yad'uhu ilal al ajilat ayo dua seruan ini sangat berbahaya apabila dua seruan ini kita tidak mengerti arah panggilannya kita akan terjatuh dalam kebinasaan da in yang menyeru dia kepada Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat dan da'i yang menyeru dia kepada Al-Ajilah yaitu dunia rahimani wa rahimahkumullah da'i yang menyeru dia fikum, ke negeri akhirat kepada Allah dan Rasulnya da'i yang akan menyerunya kepada dunia Disinilah letaknya wasiat syekhuna muqbir rahimahullahu ta'ala. Ketika melepaskan murid-murid pertamanya. Ad-dunia, ad-dunia. Hati-hati. Tentang persoalan dunia ini. Hati-hati. sehingga barakallahu fih ku mayoritas muridnya beliau rahimahullahu rahmatan wasiatan tergeret ini murid-murid senior loh, bercerita di negeri Yaman semuanya tergeret karena persoalan dunia ya kalau seseorang enggak punya kesadaran, Seorang dai tidak punya kesabaran untuk hidup apa adanya, disinilah pintu bahaya baginya. Pintu berbahaya, Barakallahu fiqom. Semoga Allah menyelamatkan kita Barakallahu fiqom dan menyelamatkan doa ahlu sunnah di wajah. Di sini letak bahaya. Persoalan besar ini rahimani wa rahimahumma. Syekhuna mu'bir rahimahullah. Mengerti. cuba lihat. Dalam karya-karya tulis beliau. Baca. Beliau banyak mengingatkan tentang persoalan besar ini. Dalam perjalanan seorang da'i ila Allahi subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itu fikir. kalau seseorang sudah sampai menengok kepada yang manis dan hijau ini ada yang tidak suka manis ya, Ustaz Yunus? ada yang tidak suka manis oh, kecuali yang berpenyakit kencing manis tapi tetap suka kan tidak ha, ha. ada yang tidak suka apalagi kalau persoalannya kata nabi hijau manis ya orang Arab berliburan ke Indonesia ini karena terheran melihat yang hijau ini mereka enggak ketemukan di negerinya sendiri hijau kata nabi jun alaihi salatu wasalam makanya masih ingat ya Kalau yang ingat ucapan Ibn Al-Qayyim Jangan angkat tangan ya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah mengatakan Oleh karena itu Dalam perjalanan menuju Keselamatan Jangan sekali-kali Seperti Kijang Surabaya Pernah lihat Kijang Tahu Kijang kan? Tahu Saya tanya sekarang Kijang itu larinya kencang apa? Kenapa? Tidak, tidak pertanyaannya Kencang atau tidak larinya? Kencang dua pertanyaan kedua mana lebih kencang kijang atau anjing eh kijang kan tapi kenapa kijang itu sering tertangkap sama anjing buruan kalau diadakan balap ya kijang sama anjing balap kita yakin kijang itu pasti akan menang ya yeah. Tapi kenapa kijang itu sering tertangkap oleh anjing buruan? Hah? Hah? Tai Hah? Kenapa? Masyaallah, Ini dia. Kalau kijang sudah dikejar sama anjing. Jauh. Tidak mungkin ketemu. Anjing sedang lari kencang. Ada tobiat pada kijang ini yang sangat berbahaya. Itulah yang menyebabkan kijang ini sering tertangkap oleh anjing buruan. Yaitu tadi disebutkan kalau sudah jauh merasa selamat berhenti nengok ke belakang sementara anjing dengan lari kencang untuk nyetar kembali kenderaan itulah sering tertangkapnya Barak Allah kata Imam Ibn Al-Qayyim Jangan seperti kijang ini Rahimani wa sudah jalan selamat. Akan sampai kepada Allah Jalla Subhanah. Masih menengok kepada yang ditinggalkan. Hijau manis. Hijau manis. Gagalkan. Dia akan aji berhenti dulu. Ya. Rahimani wa rahimahkumullahu Maka oleh karena itu. Kata Imam Ibn Al-Qajjim Rahimahullah. Bahawa orang yang punya penyakit hati ini dua yang akan memanggilnya. Panggilan ke arah dunia dan panggilan murni kepada Allah Jalla Subhanahu. Kalau sampai dia menggabungkan itulah penyakit. Kalau sampai dia meninggalkan ini. Untuk mengejar yang satu dunia ini. Itulah penyakit. Berarti kita dituntut. Untuk melakukan pengobatan Terhadap hati kita yang sakit ini. Saya tutup. Kajian kita pada sore hari ini. Dengan firman Allah Jalla Subhana. Yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Untuk menjelaskan ketiga jenis hati. Allah Jalla wa'ala berfirman. Di dalam surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Allah berfirman. Wa ma'arsalna min qablikamir rasulin. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسف الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ جَلَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَنَتَقًا تِذَ لَا كَمِنْ مَغُوتُ Sebelum Engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul atau seorang Nabi Melainkan. apabila kemanah berangan-angan, syaitan mengambil peluang, mencempakkan, memberikan, menanamkan angan-angan padanya, sampai kemudian. Allahu Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Menghilangkan Apa yang ditanamkan oleh khaytan tersebut Lalu kemudian Allah Jalla Subhanahu Menjelaskan ayat-ayatnya Dan dia Allah Maha Mengetahwilah lagi Maha Bijaksana Keutamaan bagi orang yang beriman Apa saja Apa saja yang syaitan Membisik-bisikkan padanya Allahu Jalla wa'ala Membersihkan dan menyelamatkan dia Kemudian Allahu Jalla wa'ala Ingin menjadikan Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala Menjadikan apa yang dilemparkan Dibisikkan oleh syaitan itu Menjadi fitnah bagi orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Yang akan cepat terbawa oleh bisikan syaitan itu. Dua orang. Pertama yang punya penyakit di dalam hatinya. Dan yang kedua. Yang keras dan kasar hatinya. Sesungguhnya orang-orang zalim itu. Berada dalam kesesatan yang jauh Agar kata Allah Jalla wa'ala Mengetahui orang-orang yang diberikan ilmu bahwa itu adalah al haq dari Datangnya dari Rab engkau Mereka beriman kepada Allah Lalu hati-hati mereka tunduk Hati yang hidup akan tunduk kepada apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Pada jalannya mustaqim yang lurus kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Itulah fitnah. Sungguh amat sangat berbahaya jangan mencoba menganggap diri jawara atau oh, jawara ya cakuat ha pemberani pahlawan ingin menghadang fitnah jangan jangan rahimani wa rahimakumullah yang harus kita usahakan adalah menyelamatkan diri dari fitnah inilah yang harus kita lakukan jangan sampai kita ikut nimbrung kepada sesuatu yang ada padanya fitnah kalau saya akan melakukan ini bagaimana teman-teman saya nanti dia akan demikian-demikian itu benar-benar dia jauhkan dirinya dari fitnah barakallahu fitnah dia jaga karena ujian dan fitnah itu telah barakallahu fikum ya membahayakan ukhuwah yang telah terjadi di masa hidupnya sahabat nabi ridwanul alamin a. Perang Jamal contohnya. Perang Siffin antara Muawiyah dan Ali bin Abi Talib pada perang jamal antara Aisyah istrinya Nabi alaih salatu Wasalam dengan siapa? dengan barakallahu fikum Ali bin Abi Talib dahsyatnya sebuah fitnah itu ababila turun, jangan mencoba mendekat jangan kita harus menghindar dari sesuatu yang akan membahayakan diri kita, agama kita. Membahayakan saudara-saudara kita. Harus kita singkirkan. Untuk menjaga uhuwah persatuan Barakallahu Fikam. Tidak apalah anda itu akan korban. Demi terjaga uhuwah imaniya sunniya salafiyah. Jaga baik-baik. Bahwa ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita punya maunya saja diikuti, harus dituruti dan seterusnya. Sementara ukhuwah Islamiah, imaniah dengan keinginan kita akan hancur tinggalkan keinginan kita untuk menjaga nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an maka oleh karena itu barulah fikir kalau datang ujian atau fitnah turun, kita harus segera untuk mencari jalan keluar dan jalan yang menyelamatkan kita bertanya ini kenapa ini? kok kemudian ada ujian, ada bau-bau yang akan menghancurkan ukhuwah kami cari jalan keselamatan ayo kita bersama-sama ta'awun menjaga barallah fiikum ukhuwah ini jangan sampai ya dicabik-cabik dan dipecah belah rahimani wa rahimakumullah jami'an fabarokallahu maka tentunya tidak ada yang akan selamat dari fitnah ini. Kecuali tak kala dia mengembalikan hidupnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belajar. Dia bertanya kepada para ulama. Dia bertanya kepada gurunya. Yang akan membimbing dia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dia bisa terselamatkan rahimani wa rahimakumullah. Kalau barakallahu fikum. Orang yang suka merasuk dan masuk ke dalam ini. Sebentar lagi. Sebentar. Dia akan tinggalkan temannya. Dia akan barukullah fikum jelek-jelekkan dan rendahkan temannya. Dia akan menyingkir. Dia akan lepas dari majlis ilmu. Kalau orang yang suka bermain dengan fitnah rahimah wa warahimah Maka oleh karena itu barukullah fikum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Selalu dalam doa yang dipanjatkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba Wa min dakwatin la yustajabullah Ya Allah Aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak berguna, bermanfaat Dari hati yang tidak pernah khusyuk Dan dari jiwa yang tidak pernah puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan permintaan Nabiuna alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat-sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala Kedua Rasulullah berlindung pula dari dua perkara besar di dalam khutbatul hajah ya apa Ayah. O ana'udzu billahi min syururi amfusina wa min sayyiati okay. a'mali. Aku berlindung kepada Allah Jalla Subhanahu dari kejelekan diriku dan juga bahaya perbuatan jelek yang saya lakukan kata nabiuna sallallahu alaihi wasallam al-syekh mufti rahimahullahu taala berkata la nakhafu ala hatihi da'wati illa min anfusina kita tidak khawatir terhadap dakwah ini kecuali dari kejelehan diri kita sendiri hadzan wa hadzibhumullah Maka oleh karena itu Barakulah Fikun mari kita bersama-sama. Belajar, belajar, belajar. InsyaAllah. Kalau kita sudah semangat melalui pintu ini. Pertama, kita akan tahu. Kalau kita semangat dalam pintu ini. Belajar. Kita akan tahu dari mana syaitan akan menjemput kita. Ya, Aba Muhammad Kita akan tahu Syaitan dari mana akan mendatangi kita Ulama'us salaf rahimahullahu ta'ala mengatakan Min fiqhi al Termasuk dari ilmunya seseorang Ayya arifah Dia mengetahui Nazagatis syaitan nafsi dia tahu dari mana syaitan akan menggelincirkan dirinya sendiri semoga Allahu jalal subhanahu menjaga dan melindungi kita dan memudahkan untuk kita mengobati penyakit yang ada di dalam hati kita dan semoga Allahu jalal subhanahu menyelamatkan kita dari hati yang mati rahimani warahimahumullah semoga Allahu jalal subhanahu memanggil kita dalam keadaan kita memiliki hati yang salim, hati yang sahih, hati yang hayat yang hidup. Wallahu taala alam besoak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan segenap saudara kami pemuslimin dan muslimat. Fa insya Allah ada pun risalah yang kita bawa atau yang kita yang ada di hadapan kita. Terkait dengan Maradul Quduh Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Akan membawa kita ini Menuju Barakulawihikum Apa kata pemilik hidup kita ini Tentang hati yang berpenyakit Dan nanti Kita ambil bab salah satu bab di belakang Untuk kita mengerti kiat-kiat Menyelamatkan dan membebaskan diri dari penyakit tersebut والله تعالى اعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تو في الاخيره Uh, siapa yang ada soalan uh, Syed kata tanggungkan pada, pada sesi terakhir jadi uh, dan kalau ada yang punya